Egun honen zure guzieri, ze pastuko da prezeski abenduaren amabian. Baiziria, Iran, Mali, Irak, Eruxia, China, Kuba, lehango koloniak, gaur egon atzoko askatzailen demokrasi partikularak, nazio batuen deskolonizazio komite seberizia, denek bai urbiletik Frantziaren ariketa demokratikoa kaledona berrian, so eginen dute. Konkretuki kale jouna berriak, irugarren aldikotz bere torkizuna erabakitzeko modu libre eta legalan azken aukera ukanen du. Bakearen oinarria, 1912 eta 1912-ko matiñon akordioen azken kapitulua. Beaz, nola posibledea betidanik eskatutako eskubidea ordelarik pratikan deklinatzea. Berrik bai independentisten koalizazioa Konsultazioan ez zuela parteaktuko, ez da emaitzak onaktuko, adierazidu. Naturalki epidemia gara jontan, zalantza handiko gara jontan, independentzia, seguru eta babesgarri baten kontzeptua azkarki ilundu dela. Pariziren ekin za txertua urririk metropoliatik medikoen laguntza beharrezkoa gertu da. Konkretuki honorioak behaz, erritartasunean, monetan, sekuritatean, hainbat animaleko keskak tentxu internazional handiko gune Indo-Pasifiko hontan. Hogei tamaborte bakean, elkarrizketan, kompromisoan, ta? Kontsentsu gadean burutzen direnak. Ta biara munean ze denak etxerat, bigizarte parez pare? Badakigu bai autodeterminazio baten txedea, anlaria ez zina xea egoten dela. e beti eskatuko didelera, kontekstu egokienan lortu arte, irabatzi arte. Non dugu bi komunitateak, kanakiak ta kaldosak sorte aman komunean batzeko horrekatze ekonomikoare bilana. Hor genuen konsultazuet lorpenen giltza, koesio sozialan. Maleruzki bilana, Hogeita amagurte gero beti onartezinala, zina da. Satziketa, geografikoa, politikoa, etnikoa eta soziala bera dugu. Hogeita amagurte eta gero. Zertan gira, e bat ezertarako? zertarako? Seurdena, bide horri behirri bat emeaga fitetoriko dela. Denen sorte haman komuna, elgar bizitzan, koexo sozialan, eraikitzeko bakian. Milesker esker, arretazen zunik, eta